Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di materi yang ke-18 yang kita beri judul Khusyuk dalam Ibadah sholat. Ibadah sholat yang sering kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas atau gerakan badan tanpa makna. Dan tanpa diikuti hadirnya hati. Sebagian orang Islam, sahabat kita, muslim, saudara kita, ketika memulai sholatnya dengan takburatul ihraam. Allahu Akbar dikatakan hatinya melayang-melayang. Dengan memikirkan urusan dunia. Sawahku, kebunku, ladangku, anakku dan sebagainya. Mata, maksudnya matanya melirik, tak melentukan arah. Terkadang tangannya banyak melakukan gerakan yang tidak perlu. Ini harus kita hindari. Agar kita khusyuk dalam solat. Sama halnya saat, saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Maupun zikir-zikir. Semuanya hanya sekedar terucap di lisan dan lewat begitu saja tanpa meresapi dan merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini banyak kita jumpai dari kalangan saudara kita, bahkan kita sendiri kadang seperti ini. Akan tetapi kita, Muslim, harus senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. Sebelumnya kita khusuknya Belum sempurna kali. Kita harus sempurnakan. Kita minta kepada Allah s.w.t. Ibadah yang kita lakukan. Tentunya kepada Allah s.w.t. Azza wa jal. Itu harus. Uh, itu mengharuskan kita. Untuk khusuk dalam melaksanakannya. Karena khusuk dalam ibadah seperti ruh. Seperti ruh dalam tubuh manusia. Jika ruh itu sudah diambil. Apalah diamu kita katakan kita sudah meninggal. Nah, itulah makna khusyuk dalam salat. Jika kekhusyukan itu tidak ada, seolah-olah salat itu tidak memiliki ruh. Tidak memberi manfaat kepada orangnya. Seharusnya salat itu bisa menghindari kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Akan tetapi kita banyak salat, namun masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, mencuri, korupsi dan sejenisnya sahabat akadem nur yang dimuliakan oleh Allah SWT khusyuk dalam setiap ibadah itu sangat dibutuhkan karena tanpa adanya khusyuk, ibadah yang kita kerjakan akan terasa hambar dan sulit merasakan lezatnya atau ni'matnya, keimanan atau ibadah yang kita lakukan itu jadi ini perlu kita perhatikan kehusyuhkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kita berusaha, agar setiap ibadah yang kita lakukan, sudah terbalut rapi dengan rasa khusyuk, Sudah diiringi dengan kekhusukan. Sudah diikuti dengan kekhusuan. Sehingga, memiliki nilai pahala yang terbaik, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan mengambil definisi dari khusyuk tadi. Kata khusyuk berasal dari bahasa Arab, yaitu khusya' yakshau khusu'an. Ini berasal dari bahasa Arab. khusyuk secara bahasa artinya adalah tenang, diam, dan juga merendahkan e, hati kita, merendahkan diri kita. Sumber datangnya khusuk, di sini Mu'alib mengatakan, sumber datangnya khusuk dari dalam hati yang akan memberi pengaruh terhadap anggota badan ketika melaksanakan ibadah sholat. Jadi sumber kekhusukan itu ada di dalam hati kita dan itu di aplikasikan oleh anggota tubuh kita. Kemudian, secara istilah, khusuk maknanya adalah kelembutan hati, ketentukan ketenangan dan kerendahan diri dalam hati manusia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika uh, hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badannya akan ikut khusyuk. Karena anggota badan selalu mengikuti hati. Ketika kita khusyuk dalam hati kita, soal, Allahu Akbar khusyuk, membaca Fatihah, rukun-rukunnya semua diikuti dan juga wajib-wajibnya semua diikuti, maka anggota tubuh kita juga akan mengikuti. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasiah mengatakan para ulama sepakat bahawa khusyuk tempatnya dalam hati dan buahnya atau pengaruhnya terlihat pada anggota badan. Di sini jelas Ibnu Al-Qayyim menjelaskan Para ulamak sepakat, kekhusukan itu berasal dari hati dan buahnya atau hasilnya akan dilihat di anggota tubuh kita. Yaitu di badan kita. Apabila rasa khusuk tertanam di dalam hati, maka tandanya akan terlihat pada anggota badan saat melakukan ibadah. Karena sifat khusuk memberi energi positif yang terpancar dari dalam hati. Contoh ketika seseorang itu khusuk solat. Dia berusaha menghindari atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan banyak. Garuk-garuk atau lihat kiri, lihat kanan. Atau bergerak dengan gerakan yang tidak dibutuhkan. Orang yang khusyuk tidak seperti ini. Dia khusyuk membaca-bacaan atau zikir-zikir yang maksur atau yang yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Kemudian kita akan membahas khusyuk dalam sholat. Khusuk dalam ibadah salat sangat dianjurkan karena salat yang khusyuk dapat membawa seseorang untuk merasakan manisnya iman sehingga menjadikan uh, maksudnya sehingga menjadikannya sebagai penyejuk hati orang yang khusuk salat akan merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak khusuk salat Bagaimana tidak Bagaimana seseorang tidak khusyuk karena dia meyakini yang akan dia sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala robbnya, penciptanya. Yang memberikan dia rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Yang hanya kepadanya kita beribadah dan memiliki asma'ul husna dan sifat-sifat yang tinggi. Jika kita meyakini ini semua, itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Syaih Muhammad bin Salih al-Uthaymin berkata, Para ulama menafsirkan arti khusyuk dalam sholat, yaitu diamnya anggota badan yang disertai dengan ketenangan hati. Diamnya anggota badan kita disertai dengan ketenangan hati. Maksudnya, yaitu konsentrasi atau fokus dengan menghadirkan hati dalam sholat, Dan menjadikan anggota badan tenang. Maka, tidak ada perbuatan sia-sia dan tidak ada bermain-main tidak ada bermain-main dalam solat karena hadirnya hati seseorang ketika solat yang berkonsentrasi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ketika hati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui isi hati kita Allah mengetahui isi hati kita apa yang kita pikirkan apa yang sedang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahuinya Ketika hati menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati kita tentunya Allah ketahui semua Maka tentunya seorang hamba akan khusyuk dan memusatkan pikirannya kepada Rab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kepadanya kita bermunajat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga dengan demikian Khusyuk adalah sifat ruhani, sifat ruh yang ada di dalam hati kita, di dalam diri manusia yang mempengaruhi timbulnya ketenangan dalam hati dan anggota badan. Masya Allah. Ini yang harus kita praktekkan, kita lakukan, kita aplikasikan ketika kita salat, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara khusuk dalam solat. Solat merupakan inti ibadah yang memiliki kedudukan paling tinggi. Sehingga, Muslim yang melaksanakannya harus khusuk. Agar dapat merasakan nikmatnya ibadah dan juga iman. Lalu, Bagaimana caranya agar khusuk dalam salat? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana caranya agar kita khusuk dalam salat? Syekh Abdullah, maksudnya Syekh bin Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan cara khusuk dalam salat dengan rinci. Di antaranya beliau menyebutkan yang pertama berlindung Kepada Allah Taala dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana itu? Karena di dalam solat kita ini kadang kita digoda oleh e, setan dan juga bala tentaranya. Oleh karena itu kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tipu daya setan dia berusaha menjermuskan kita ataupun dia berusaha membuat ibadah kita itu bernilai. Uh, rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu agar ibadah kita bernilai tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta uh, pertolongan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita ucapkan a'udhu billahi min syaitanir rajin karena di dalam sholat ada uh, berjenis syaitan namanya khinzab yang senantiasa mengganggu sholat manusia Agar kita terhindar dari itu, kita uh, minta perlindungan kepada Allah. Kemudian kita uh, meludah ke arah kiri kita. Tiga kali. Tuh, tuh, tiga kali. Kemudian yang kedua, agar kita khusyuk caranya adalah merenungi atau menghayati makna bacaan Al-Quran dan juga zikir-zikir dalam sholat. Ketika kita merenungi, mentadaburi makna-makna ayat Al-Quran yang kita baca, dan juga zikir-zikir ketika dalam salat namanya ketika ruku subhana rabbiyal azim maha suci Allah yang maha agung jadi kita mengingat yang paling agung hanyalah Allah subhanahu wa taala jadi apa yang terbesit dalam pikiran kita yang mengganggu kita salat itu kita tinggalkan karena ada yang lebih besar itu Allah subhanahu wa taala Ketika kita memahami ini, merenungi maknanya, mentadaburi maknanya, insyaAllah dengan ini kita akan terbantu untuk khusus dalam solat. Kemudian yang ketiga, menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala dan meyakini bahawa orang yang solat sedang bermunajat dan menghadapkan diri kepadanya. MasyaAllah. Kita menghadirkan diri kita betul-betul bermunajat, berhadapan, berbicara. Seolah-olah kita berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini seperti ini, berbunajat dengan zat yang maha tinggi, yang maha mengetahui segala sesuatu, maka kita akan terbantu untuk khusuk. Kemudian yang keempat, mengetahui kelemahan dan ketergantungan manusia ketika dia ruku dan sujud terhadap keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kelemahan kita. Tentunya kita manusia, makhluk Allah yang lemah. Membutuhkan zat yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengetahui ini khususnya ketika ruku, sujud, kita menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami maknanya ini, kita akan terbantu untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima membatasi pandangan mata hanya pada tempat sujud. Ini yang disebut dalam salat dan juga tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi Kita berusaha membatasi pandangan kita ke tempat sujud. Dalam segala aktivitas kita dalam salat baik rukuk sujud kecuali dalam satu hal yaitu ketika tasyahud, pandangan kita kita fokuskan ke uh, ini ke telunjuk kita. Karena jika pandangan itu tersebar kemana-mana maka hati dan pikiran akan mengikutinya nah, kalau pandangan kita kiri kanan bawah itu akan mengganggu kekhusukan kita makanya kita fokuskan pandangan kita ke bawah ke tempat sujud kecuali dalam keadaan tasyahud. tadi kemudian yang keenam mungkin Uh, ini yang terakhir, kita sampaikan tata cara agar khusyuk, jangan mengerjakan sholat ketika hati dan pikiran sedang sibuk dengan hal lain seperti muncul keinginan, makan dan minum karena merasa lapar dan haus atau hal-hal lain yang mengganggu pikiran seperti menahan buang air kecil ataupun buang air besar jadi ini perlu kita perhatikan jadi ketika kita mau sholat itu perlu kita perhatikan diri kita Ketika melakukan solat tersebut, kita berusaha uh, dalam keadaan betul-betul fokus untuk solat. Jangan kita berangkat solat ketika kita dalam keadaan lapar dan makanan sudah dihidang. Ini akan membuat oh, kehusukan kita akan berkurang. Membuat uh, kehusukan kita kemungkinan besar akan sulit. Kenapa? Karena rasa lapar kita Dan juga makanan yang telah terhidang tadi Ada hadir di dalam pikiran kita Begitu juga ketika kita dalam keadaan Mau buang air besar ataupun buang air kecil Itu perlu kita perhatikan Jadi para ulama mengatakan hal ini dimakruhkan Dalam diri seseorang jika ada ini Ketika dia mau buang air kecil, yang sudah sesak Akan tetapi dipaksakan untuk solat berjamaah. Ini hukumnya makruh, karena bisa mengganggu kehusukan solatnya. Karena kita dalam solat itu sangat membutuhkan khusyuk, sangat membutuhkan keseriusan melaksanakan solat itu di hadapan Allah Subhanahuwataala. Maka sahabat akad minur yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. Demikian beberapa cara yang dapat diterapkan agar bisa khusyuk dalam solat khusyuk merupakan ruh salat yang kita katakan tadi. Salat tanpa dibarengi atau e, diikuti dengan hati yang khusyuk akan mempengaruhi nilai pahala dan keutamaan. Jika khusyuk dalam salat berkurang, maka kadar nilai pahala dan keutamaan salat juga akan berkurang sesuai dengan berkurangnya kekhusukan. Di sini ada catatan kita sebutkan setiap muslim Hendaknya banyak berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa khusyuk dalam ibadah solat. Ini harus kita minta. Ya kena abuduwa, ya kena selain. Kita sebutkan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi, dalam segala hal kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meminta agar diberikan kekhusyukan dalam solat. Karena beribadah itu asalnya adalah sulit bagi kita. ...kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita minta agar dimudahkan dan dibantu kita untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan juga beribadah dengan ibadah yang benar. Kemudian, catatan yang kedua, khusus dalam sholat mengharuskan hadirnya hati seseorang hamba di hadapan Allah SWT... ...dengan merasakan kedekatannya sehingga hati merasa tentram. Gerakan anggota badan juga menjadi tenang. Tidak terganggu dengan urusan lain dan bersikap santun di hadapan Allah dengan menghayati setiap ucapan dan juga perbuatan yang dilakukan dalam solat dari awal sampai akhir. Ini perlu kita catat. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga adalah orang yang khusyuk dalam solatnya adalah orang yang beruntung. Ini jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "A'udz Billahi mina rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal muminun Alladinahum fi solatihim khasiun. Artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya Allah. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijadikan orang-orang yang khusyuk dalam solat. Karena ketika kita khusyuk... kita menjadi orang-orang yang beruntung sesuai dengan firman yang baru kita bacakan tadi. Jika Allah yang menyebutkan dalam ayat ini Zat yang maha tinggi mengabarkan kepada kita seolah-olah Allah mengatakan jika kalian ingin beruntung maka khusyuklah dalam solat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Taala yang mengabarkan kita ini, pencipta kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Tentunya Allah Subhanahu wa Taala yang lebih mengetahui tentang Apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Maka Allah kabarkan kepada kita dari Alquran. Jika kalian mau beruntung, maka khusyuklah dalam solat. Dan orang-orang mu'min yang beruntung adalah khusyuk dalam solat. Dan diantara sifat seorang mu'min adalah khusyuk ketika solat. Mereka sahabat akadim nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin. Ini yang dapat saya sampaikan tentunya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Orang-orang yang dibantu dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar khusyuk dalam sholat. Dan juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sholat-sholat kita diterima. Dan juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala dan ganjaran yang sangat banyak dan mudah-mudahan dengan sholat kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lain. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari panasnya neraka dan kita dipindahkan dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi surga Fir'dausit A'la. Aku Luqoulihaja ini yang dapat saya sampaikan saya minta ampun untuk diri saya sendiri dan juga untuk kaum muslimin semuanya. Uh, mari kita sama-sama minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.